Yes, that's right. Watch as I thrash our enemies with the mighty power of floral arrangements. Feel my thorns, darkspawn. Ah! I will overpower you with my rosy scent. Ah... <sighs> Välkomna till avsnitt 12 av Gone Gaming och er värd idag är eh, Sanna Wallapuro, det vill säga jag. Och med mig har jag Sofia, också känd som pixelviking. Hej, hej! Och Emily från Gaminggrannar. Yes, yes. hej, hej! Hej! Eh, vi tänkte börja dagens avsnitt med att eh, diskutera förra avsnittet Lyssnafråga. Det var ju ganska länge sedan det här avsnittet sändes nu. Eh, men ja, sedan. så kan det vara ibland. Men eh, frågan var i alla fall, vilken ursäkt använder du för att sitta inne och spela i sommar? Mm. Ja, eh, Emily, du kan ju börja eftersom du är vår gäst. Vad har mm. du för ursäkt? Ja, <laughs> ja alltså, egentligen så älskar jag ju, alltså, jag älskar att spela tv-spel men jag älskar också att vara ute och bada och sola så att men sen är det ju så att svenska somrar är ju alltså, aldrig bra rakt igenom. Så att, alltså, jag behöver inte så mycket ursäkter för att sitta in och spela tv-spel. För att det finns så sjukt många regniga dagar ändå. Liksom. <laughs> så att, ja, men... aj, alltså, Jag känner den här sommaren jag spelar skitmycket tv-spel. Så den här sommaren har det inte varit mycket ursäkter faktiskt. Men, mm. men annars så tycker jag faktiskt är rätt skönt att vara ute och solbada på dagen. Och så kan man spela tidigt på morgonen och sent sent in på, på natten liksom. Mm. Det är lite svalare då också, precis det, ja, som ja, är nu. det är svettigt att sitta och spela tv <laughs> jag Sen tycker jag väl att alltså, Nu för tiden behöver man ju inte sitta inne för att spela heller Nej, Nej precis Man har ju telefon och ja, ja, ja. Mm. alla andra portabla konsoler Så man måste ju inte sitta inne i skuggan och den. Nej. Nej, precis Emily har ju så bra förspänt Hon har ju Sambo som också gillar att spela Och brorsan som bor nära som också gillar att spela ja. och Så, där, så att jag vet inte om du behöver hitta på så mycket ursäkter Nej det, de det känns inte spela. så Ja det också spela <laughs> men Det är så bra när man umgås med gamers Man behöver ja, aldrig det jag ursäkta jag är. sig ja. det är ju för, för mig är det lite fattigare på den fronten, Jag måste smussla och jag måste hitta på. Det var jag som hittade på frågan För att jag behövde ursäkter Jag visste inte vad jag skulle hitta på För någonting Men jag har varit bortrest de senaste fyra veckorna Och har då varit flera hundra mil Från mina konsoler Och riktiga speldatorer och sånt där Så att jag har spelat då på Iphone och Ipad och min lilla ultraportabla laptop och så. Och den tiden utav de här fyra veckorna som jag var med min familj då var det liksom nästan omöjligt att, att spela. Så det var liksom så här fan alltså att inte någon kom på någon bra ursäkter till mig. För att jag, jag, jag vet inte vad jag är besviken. Ja. ja men alltså fem minuter efter jag hade dragit fram min iPhone och satt där och var jätteförsjunken i något trevligt spel. Så var det som, här, äh, måste du ju sitta där och spela? Då var det så. Jag har ju precis varit en vecka i den finska urskogen, en liten stuga mitt ute i ingenstans. Och eftersom jag är en nybliven Android-ägare så har jag pillat på den hela semestern. Och jag har ju sån tur. Jag var ju där med min familj. Min mm. mamma, hon är ganska så spelintresserad. Eller snarare hon var det för Hon försöker att inte, ja, hon försöker att inte pyssla med sånt, för det hör inte henne till, tycker hon. Mm. Men eh, hon satt ju nyfiket och tittade på när jag spelade. Så jag behövde inte heller ha några ursäkter. Det var men gud var bra. Ja. Ni är så bortskämda. Mm. Ja. Ja. ja, men det var samma mm. när vi var hemma hos jag och min sambo David. då var, var hemma hos mina föräldrar på Västkusten nu sommar. Vi tog ju med oss Xbox och varsitt skönspel. spel. Och vi blev aldrig frågade varför vi sitter och spelar istället för att vara ute. Utan det, är, det är lugnt liksom. <laughs> De är så vana vid det eftersom både jag och brorsan har spelat så himla mycket sen vi var, sen vi var små. Så att det är liksom, mm. Är ja, det är skönt. Det är inga mm. konstigheter. Nej, det är bra. Vanligtvis så brukar vi få in lite svar från våra lyssnare också på det här. Men de flesta försvann i vårt lilla driftuppehåll härom, här nu, när det nu var. När det var översvämning i våra servrar. Ja, precis, precis. Det blev ju översvämningar ja. i Danmark och vår precis. host är där. Så att det blev, ja, blev reella avbrott där. Ja. Och lyckligtvis så fick vi ju tillbaka allting, men vissa kommentarer försvann. Så att, men vi har ett par stycken i alla fall, Sanna. Ja precis, nu ska vi se, Emilys bror har vi ju bland annat mm Hiro -hmm. också från gaminggrannar Nu ska vi se eh, Eller vi har inte det korrekt Men jag tror det var du Sofia som skrev ur minnet Vad det var han Ja men sagt. precis, han sa att man behöver ju inte en ursäkt För att sitta inom och mysa med ett stort glas Iskall apelsinjuice och något bra spel Det var kontentan av hans kommentarer mm. ja. Och han fick ivriga medhåll Från alla andra medan jag surade över Ja men jag vill ju ha en ursäkt igen mm. ja. <laughs> ja, nu <laughs> Men du, jag har ju för sig en rätt så bra ursäkt. När det är någon som kritiserar mitt spelande då brukar jag säga ursäkta mig, men jag är spelrecensent. Ah, mm, mm. Okay, okay. Alltså inte för att jag vanligtvis kallar mig för det Och jag ser mig inte som en journalist Eller recensent eller liknande nej. på något sätt Men det är en väldigt bra ursäkt i de lägena för Det att de får de får dem att hålla, hålla tyst liksom. Precis, för <laughs> ja. då, då tänker de till att Jaha, jaha, nej hon tjänar pengar på det här Då måste hon ju göra det Precis. Men du, det där är faktiskt en bra grej alltså, det är ju så, Som du säger, alltså, det är ingenting som man skulle kalla sig själv för Kanske jag gör det definitivt inte Om vi gjorde det inom vår bekantskapskets dessutom Så skulle vi ju liksom ja, Kanske någon tittar snett där Som mm. faktiskt är utbildad så mm. Men till de här människorna som klagar För det är ju inte, de, det är ju inte kompisarna som är gamer Som klagar utan mm. de här som inte har någon koll Nej, Det precis. skulle man kunna säga det till mm. Ja, absolut faktiskt. Och de går på det ja. ja, men absolut, de gör ju det De vet ju inte, de har ingen koll på värld Nej, våran de har värld. ingen koll Det är bara att svara, ja. ursäkta Nej, äh, men det var faktiskt... bra, ja. varför kom inte jag på det, ja, ja. det är bara så Nej, Nej, men den är, den är ju jättebra För att då tänker de till och inser att Jaha, så det är inte bara en barnslig hobby Vuxna människor kan pyssla med det här För att tjäna pengar <här> <här> Sen att jag inte tjänar pengar på det, det är en helt annan historia ja. Men ja, det, det behöver inte är. de veta Nej, nej, nej. <här> då ska vi se. Sen hade vi ju något annat svar här också Mjauv Mm jag gör nog mitt bästa för att inte spendera sommaren med spel i allt för stor utsträckning men oftast gör jag det på jobbet och jag inte har något bättre för mig och är tvungen att inte bege mig iväg någon annanstans jag, jag vill bara ha hans jobb eller ja. jobb <laughs> eller också inte för det verkar ju tråkigt om man inte sitta ok. spela ja. men det är ju, jag har ju flera vänner som jobbar nattpass och sånt där som brukar sitta med mobila spel om de har mm. någon fräsig laptop så det, då funkar det ju för att, man måste ändå sitta där ja, ja men visst ja men igen, inte en ursäkt. Nej, det är det ju What inte. The... Det är det ju inte. Ja, det kanske inte var den bästa frågan. Nej, eller du fick inte det svaret du ville Nej, ha. Så. <laughs> Nej, men det fick jag ju av dig här nu. Du fick jag ett tips. Ja, precis. Det är ju alltid någonting. Så det är det heta tipset till alla er där ute. <laughs> alltså, det räcker med att ni har sagt om ett spel är bra eller dåligt någon gång så kan ni låtsas vara spelresensenter. Ja, precis. Ja. ja. Har vi någonting annat att tillägga på det här ämnet eller ska vi gå vidare med en liten musikpaus medan vi eh, går igenom vad vi vill prata om sen? Ja. Nah, nah, nah, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum,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 I Efter en liten musikpaus här. Då tänkte vi prata lite grann om vad vi har spelat sen, sen sist, höll jag på att säga. Men alla av oss har väl kanske inte varit med tidigare heller. Emily, har du varit med någon gång? Nej, Nej. det är första gången. Okej. Okay. Men ska vi börja med Emily då, eftersom hon är gäst? Ja. Det tycker jag. Du ja. har spelat Death's ja. Bank. Ja, precis. Death's Bank, den härliga humoristiska. Hjälten, eller? Ja, han tycker att han är en stor hjälte i alla fall har, har ni själva spelat det också? Nej, jag, jag spelade Nej. bara trialen. Lite trial, då. ja. Så jag har ju hört Nej, att det är hysteriskt hur... roligt. Dock. Ja, det är riktigt kul. Det är ju ett, ett nedladdningsbart spel till, till Xbox, här, det kan ju nämna också. Kom väl för, vad kan det vara, något år sedan? Eller kanske ännu längre sedan är det nu. Mm. Men hur som helst, min sambo David har tjatat på mig att jag måste <skratt> spela detta. Han tjatat på mig om ganska mycket spel jag borde spela. Och nu äntligen fick jag tummen ur och satt igång det. Och sen satte jag och detta i typ två dagar och så var det färdigt. <laughs> det var riktigt, riktigt bra faktiskt. Det är, det är väl som med många spel idag att det kan bli lite så enformigt, det blir lite samma. Men alltså jag tycker ändå att humorn och, och så väger upp jätt, jättemycket faktiskt. Mm. Så det är ju ett, ett actionrollspel kan man säga. Mm. Lite hack and slash, du går runt med vapen, du lämnar upp. Du får nya rustningar och grejer Och samtidigt ändrar du gubben Eller Deathspank eh, Utseende också mm. Och så går du runt och questar Du hjälper ju folk och med allt, allt möjligt <här> så, <här> så, så det kan man... jag Gör ja. lite råttor eller Ja, det råttor? rädda äktenskap Och <här> <här> vinna, vinna Bästa körsbärstävlingar ja. Ja. <här> Så att det är riktigt skönt alltså ja. Visst är det ganska lustig um, Visuell stil också Ja, mm, um... precis Liksom liksom här... vad ska man säga Ja, exakt. ja men lite teckna <laughs> eller Ja, tecknat så och sen är det liksom uh... till typ busken. Det är liksom som att de har slött upp en sån här kulissbuske. Ja, precis lite paper mario duk liksom ja. men ja, ungefär ungefär. <laughs> Så det är riktigt riktigt bra Så det har ju kommit en till detta också Som då killen sitter och spelar nu För han blev så sugen när han satt, eller såg mig sitta och spela Så det får väl bli till att ta tag i den också snart då Hur många timmar tror du ungefär att du, det tog för Åh eh, oh, gud jag har ju så dålig tidsupp. Alltså är det någonting jag hatar i spel så är det när det inte finns inbyggd eh, tidsklocka alltså jag tycker det, det borde så enkelt att bara slänga in en mm. klocka Så att jag vet hur många timmar jag har spenderat Men på det, äh, det är ju det jag men... använder Raptor till Jag aha. har ju knytit aha. mitt Xbox Live-konto till Raptor Och där ser man ju aha. exakt hur många timmar man nice. har lagt ner På alla spel ja, Det är lite det, ju, det. var lite jobbigt först När jag insåg att aha, nu har jag lagt ner nästan 200 timmar På det där, jag har inget liv men nej man äh, ja. ska vara jag skapa så ja. Har du frågat 200 timmar Origins Ja, nej, där är jag nog bara uppe på 170 eller något bara, ja, bara. det var långt ifrån <laughs> 200. Nej, men det är ju det är där omkring jag brukar lägga på RPGs. Mm. Är det nej, Men, men du uppskattar ja. så är det väl ungefär en sex timmar eller någonting så det var liksom inte det var inte super långt var mm. inte. Vet du vad det kostar för något för något hur mycket? Ehm mm, 100 MS-points mm. är jag ganska säker på. Uppföljaren ligger på 1200. Mm. Mm. Ja, men det är ganska lagom vad ja, det, det är väl vad de brukar ligga på. Ja, <laughs> så att, och sen Jesus. fick man spela ganska länge faktiskt i den här trialen också. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att då, om man är tveksam så kan man ju gå in och spela den och Absolut. se om det är någonting för dig. Det är ju en stor fördel med, med uh, Xbox Live hela det tycker jag, att mm. alltid kunna få lov att ladda ner en trial version. Mm. Absolut, precis. precis. Så är det ju. Men det är ju ganska speciell humor alltså man, man, Om man inte har den humorn Då kanske man lätt tröttnar på det eller? Ja, tror du ja det? men så är det ju med liksom Alla typer av spel alltså, Bland annat spel vi ska prata senare om är också speciell Jag tyckte det var jätteroligt Det var någon gång man mötte Några ogers eh, som eh, Eh, Deathsbank hade känt sedan för mm. och eh, så frågade han lite så oh, men vad gör ni nu, de stod typ på vakten något museum så frågade han, oh, hur gick det med den där World of Warcraft gigget ni hade då Nej, alltså det var väl kul Men sen när expansionerna kom Så är det inte så roligt, det var level 10 Och så ja. de började prata om sånt Så att det finns lite faktiskt spelreferenser Och Secret of Monkey Island ja. Och lite BitTorrent Så att, mm. jag tycker det är äh, riktigt kul ja, men sånt är kul. det är ju sånt ja. som Magica liksom också som är en massa referenser Precis, Ja, ja sådant är roligt. Ja. Ja, det roligt jag. jag läste på Wikipedia Att de två största influenserna Till Death Bank var Monkey Island Och Diablo Känns, mm. känns det igen på något sätt när ni spelar det? Ja, alltså ja, Diablo-konceptet det... känner man ju igen ja, ja, ja, med lite hack and slash Monkey alltså, liksom Island, sådär. det vet jag inte om jag märkte av I, i tri annat än Humon liksom, Ja, lite så Så nämnde de ju <laughs> så Monkey Island den gången i spelet Men ah. jag har faktiskt inte spelat Monkey Island-spelen Så jag, det kan jag inte uh! uttala mig om Oj, uh, uh! Vad, sa, vad sa man nu? <laughs> Ups. Svära i kyrkan Ja, ja Ah, ja, ja men det är spel som jag ska ta. Så. Ja. Eh, jag tror att du är inte. Vi kan ju säga att du är inte välkommen tillbaka till Gaming, eftersom du har testat okay. mankenen. Ja, vi ska. Det är hårda bud. Mm. Ja, men jag tror faktiskt att vi laddat ner. Vi börjar på det någon gång och spelar typ tio minuter, men vi vill inte uppladda för en sån, ett sån typ av spel just då. Mm vi bara tog massa hint hela tiden men kände vi nej då. <laughs> vi lägger ner det just det Mode det måste ju gärna tror jag så det jag ska ge den chans till absolut mm. Det är inget vet du Ja precis det, det, mm. det, ja. hade du vetat att det här så var det som var tveksamt som jag hade frågat <laughs> Precis <laughs> ja. Ja. Har du spelat något mer då Nej jag körde igång lite på Deadly Premonition gjorde jag också mm. Nej men gud hade du inte spelat det heller Nej, Nej. <laughs> Men där måste jag ju erkänna, jag har inte spelat Deadly Premonition Nej men kära någon Jag har ju men jag har kollat kära. en massa gameplay footage Och så vidare men jag har oj. inte spelat det själv Oj oj oj mm. Nej, Jag kikar på en del när killen körde Men jag, alltså jag, åh, jag får ju panik på Styrningen och kameran Och, äh, så? och aj, Jag tyckte det var sekt alltså Jaha men det ska ju vara en riktigt bra story. Jag älskar ju bra stories i spel. Det är ja. verkligen väldigt drivande för, för min del. Så att jag får väl se om jag Ja, det var ett av de absolut ut. bästa spelen förra året. Det var riktigt, riktigt mm, trevligt. En ja. stor överraskning faktiskt. Ja, precis. Annorlunda. Att, Och det är... börjar ju riktigt bra alltså storymässigt så. Men mm. ja, jag får väl se om det blir kompis med kontrollen också. Ja. <laughs> alltså, jag har funderat väldigt mycket på det där. Är det dåligt... alltså alla tycker ju att det är bra för att det är så dåligt. Är det med ironi eller är det dåligt på riktigt? Uh, alltså det, det, det är så fucked up på ett sätt. Det är, liksom, det, det är trasigt på jättemånga sätt. Men samtidigt är det också så fruktansvärt skärmigt och genuint. Vad ska man säga? Man bryr sig om de här figurerna på riktigt. Mm. Så det är ju inte att man skrattar bort det som så dåligt så att det är bra. Fast det finns definitivt de elementen. Mm. Så, att, nej, så det här har ju fångat Många människor Och, och jag är en av dem definitivt alltså, Jag tyckte det var helt fantastiskt Men det var många såna här What the fuck liksom. <laughs> Såna tillfällen var det Ganska ofta Men mm. det bidrog till skärmen Hela, hela grejen är, är fantastisk Jo men det är ju det lite annorlunda Som tilltalar mycket idag eftersom man har Mm. sätt att spela mycket, alltså så, så att eh, Ja, men mm. kontrollerna som du nämnde alltså det är ja, det är där som det känns då stundtals trasigt, men samtidigt ja. så kan man Men det är väl vanesak också? Ja, lite ju. granna så och, och sen kan man dessutom hoppa förbi vissa delar när man kommer en liten bit in i spelet så kan man komma undan såna här jättelånga bilturer och lite sånt där mm, och man tycker mm, det är mm. tråkigt Mm. För det är såhär, ibland så sitter du i världens mest svårstyrda bil <laughs> Jättehemsk <laughs> Särskilt för ett racingfan som mig så är det liksom hopplöst jobbigt Men, men um, då, du sitter du ner och, och kör från ena sidan av stan till den andra Och det här tar liksom tid Uh. Så att, om du vill så kan du skippa förbi det. Men om uh. du gör det så missar du också en del av de här Dialoger, elementen, liksom. Dialogen uh. Uh. Uh. Som, som då agenten för med sin sidekick. Precis. Uh. Så att det, är, uh, ja, det är på egen uh. risk som man gör det. Uh. För att då, då kan man ta på bort ett par saker som är riktigt riktigt roliga. Uh. Uh. Ja, nog om det ja, <laughs> Sofia, vad har du spelat? Jo, alltså, jag har ju också Jag har ju varit bortres precis som du Sanna och, och jag har ju haft då Begränsade möjligheter Dels på grund av att jag har varit så påpassad Och folk tyckte att jag inte ska sitta där och spela Men det var så här Det, det sista jag gjorde på min semester Det var att jag spenderade två veckor i New York och äh, ja, Härligt. helt fantastiskt Det var ju, mm. Emily och David var ju iväg till, till New York här också Ja, men, ja När var det? Det var väl i <laughs> I april, april just det, just det. Jag, jag var redan tillbaka Ja, det förstår jag <laughs> Helt fantastiskt Jag var där det. mitt i den värsta värmböljan i manna minne eh, Det var folk som dog till och med för att det var så varmt Nej men gud det var... Ja det var, det var lite så här lebbigt Men det första som jag gjorde det var att stövla iväg till Apples flagship store mm. För mm. att köpa mig en iPad Yes. Och jag är ju sån här riktig tekniknörd. Jag älskar teknik och prylar och, och sådär och, och har ändå hållit mig så här länge från att köpa en iPad. För jag, har, jag har ju iPhone, jag har eh, både netbook och, och eh, sån här ultraportabel som är lite biffigare mini-laptop. Och där så jag kan inte riktigt Vad ska man säga Befoga att köpa en Ipad Men, ja, men det är ju så med Ipad man, man vill ju ha den men man vet inte vad man ska ha den till Nej men precis, precis. den, men... den hade ju då Om det inte var så att jag hade då så laptops av olika slag så, så hade ju den följt den platsen då i soffan, mm. helt klart. Mm. Men, ja. Nej, men nu var det så där då att, att i USA så kostar den här just den här modellen som jag hade spanat in 1700 mindre än mm. Sverige. Och då kunde jag inte riktigt ignorera det längre. Då fick ja, det, det är ju... ju en ganska stor prisskillnad. Det är en ganska mm, stor. Ja. Nu är den ju väldigt dyr till att börja med, men det är ju så där att, att ja, svenska priserna är jobbiga <laughs> ja. för Apple-produkter. Och där hade man väl i alla fall överhuvudtaget eh, i USA så är det så att märkesprodukter kostar mindre. Så man betalar ja. mindre bara för att det är en Apple-logga på. Mm. Så mm. Att då blev det iPad 2. Yay! Ja, det är bara att gratulera. Ja. Grattis, grattis. <laughs> Ja, och då var det ju naturligtvis så att jag, jag var ju tvungen att, att spana in det spel, alla de spel som har kommit sedan iPadens begynnelse. Men jag har väl koncentrerat mig på, på två stycken spel som är, är någorlunda färska. Och det första är Infinity Blade som kom i december 2010. Och det här var för att förtydliga innan iPad 2 kom. Och det är lite viktigt att veta för att det här är det häftigaste spelet som man fortfarande kan skaffa till iPad. Mm -hmm. Det bygger på eh, Unreal 3-motorn. Och det är Epic Games som har gjort spelet. Det är de som, som ligger bakom Bulletstorm, Gears of War, Unreal Tournament såklart och så vidare. Um, och det är, alltså det är så sjukt snyggt. Det är som att hålla i en eh, Xbox 360 när man spelar. Visuellt så är det helt outstanding. Och det finns fortfarande inget annat spel som har kommit på det senaste halvåret som, som är i närheten. Så det, det är bara det riktigt, riktigt häftigt. Och sen märks det också att de har tänkt igenom det här spelet med kontrollerna. Det är ett hack and slash rb action-spel som går ut på att du som en krigare ska ta dig in till ett slott och hämnas din faders död. Och på vägen så möter du en massa monster som du ska hugga ner på vägen till den här bossen. Och det här är ju inte eh, innovativt på något sätt, men det som de har gjort det eh, roligt med det är att medan du kämpar dig fram, beroende på hur långt du kommer, så, så kan du hitta en jäkla massa loot och du kan uppgradera dina vapen, köpa nya saker och så vidare. Heller ingenting nytt, men de har gjort det här väldigt bra just för iPad med eh, olika sätt att slåss på. Med trollsformer som man ritar upp på skärmen och eh, ja, hugg, olika hugg och pareringar med svärdet och så vidare. Så det, det är en kontroll som jag inte riktigt har sett i andra iPads, spel Nu har jag ju som sagt inte gått igenom allt, men det, det, det känns innovativt på det sättet. Att det här har de tänkt efter. Och det som händer är att man som sagt man kämpar sig fram till den här bossen. Och där med alldeles största sannolikhet så dör du ett antal gånger. Det som händer då är att du återupplivas som din egen son- och börjar om igen. Så det är liksom så att du ska hämnas din fader igen. Och så ska du hämnas din fader igen. Så där har de väl lite grann, vad ska man säga, sparat på det här enormt vackra visuella. Genom att göra att du går samma spår. Om, om igen så att säga. Du startar en ny så kallad bloodline för varje gång du dör. Och så blir det ja, din sonson då som ska hämnas och så vidare. Och det här låter ju som att det skulle kunna vara väldigt tråkigt och upprepande men de har faktiskt lyckats som sagt med den här kontrollen och i och med att man bygger på och man får behålla attributen som man hade när man dog så, så finns det nya sätt att slåss på, nya trollformer och så vidare. Så det blir fortfarande ett, ett riktigt trevligt spel och vid det här laget efter ett halvår ute på marknaden så kostar det 50 spänn eh, vilket ju inte är en förmögenhet men ganska så dyrt för att vara... Iphone-iPad-spel. Mm. Men det tycker jag definitivt att det är värt faktiskt. Infinity Blade. Mm, så det här är tar, ju som ett äh, jättespännande system, det där med liksom generationer så att säga. Mm, att man blir sin egen son. Ja. Ja, ja, precis. När, när man beskriver det så låter det som att det kan bli sjukt upprepande. Och, liksom så här, men, och ingen variation i och med att man går samma väg och så vidare. Men det finns lite alternativa vägar som man kan gå, och sen just det här med olika sätt att bekämpa de här olika monstren på, gör att det inte blir så tråkigt som man skulle kunna tro av det här. Så det är en lagom balans av att de introducerar nya saker plus att man återser andra saker. Så det blir inte för komplicerat heller. Så det passar liksom bärbar plattform. Och det kostade 50 kronor, så du? 50 pix, ja. 50 pix. Hur, hur många timmars spelglädje får man ut av det, jag tror Jag vet du? faktiskt inte eh, hur det är med den saken. Jag skulle gissa att det inte är så där super super långt. Men jag har hört rapporter, eh, jag gjorde lite research innan här på att det faktiskt är ett förvånansvärt långt spel att man kan hålla på i alla fall 7 8 9 någonting i den stilen. Men exakt hur långt det är det vet jag inte det beror säkert på hur du spelar också. Hur länge har du spelat ungefär då så? Jag har bara hunnit med en Tre timmar eller någonting liknande ja, ja. och ja. på de timmarna så, så var jag helt engagerad i det här mm. och som sagt blev inte uttråkad för fem öre så att ja, mm. häftigt det är ett mm. spel. Den, det andra spelet som jag har spelat på iPad är eh, en gammal favorit som har kommit i en ny version: Dungeon Hunter 2. Eh, det här finns även för Android, förresten, om man skulle ladda ner det. Eh, det här, ja, <laughs> det är en eh, Diablo-klon eh, som kommer ifrån Game Loft. De är ju inte direkt kända för att vara innovativa och sådär. De brukar mest göra uppfräschade versioner av gamla, beprövade koncept liksom sådär. Um, men jag måste säga, jag spelade Dungeon Hunter 1 på, um, på iPhone och tyckte att det var så förbannat roligt, så jag spelade igenom det flera gånger. Uh, det, det är ju liksom jättevanligt det här med att det kommer action-RPG, slash och så vidare, men det är ju väldigt få av dem som faktiskt är någonting att ha. Mm. Eh, till exempel eh, vad heter det nu, Sacred och, och liksom av såna här spel som har kommit på, på senare år, de har ju inte varit så förbannat roliga. Men, men Dungeon Hunter 1 tyckte jag var riktigt kul så att jag, jag slängde mig på det när jag såg att det fanns för iPad eh, och som sagt, det finns även för Android och på PSN eh, på PSN så heter Dungeon Hunter Alliance som man kan ladda hem eh, och än så länge, jag har inte hunnit spela så många timmar, men det är lika roligt som ettan Minst. Det ser inte riktigt lika imponerande ut på Ipad som det gjorde på Iphone. Men det är väl också för att jag precis hade spelat Infinity Blade precis innan. Så att allting jämför sig blekna i sådär. Så, där. så det, det liknar lite grann Torchlight, liksom den estetiken. så där Riktigt kul spel. Jag tror det också kostade runt 50 lappen någonting i det här, vad heter det, just nu. Och ja, bjuder säkert på många bra speltimmar. Ja, men det lät ju lovande. Nu satt jag och kollade lite grann på Android Market efter det. Mm. Men hittade inte. Inte? Nej. Nej. Ja, det skulle finnas. Eh, kanske inte just Dungeon Hunter 2 då. Eller jo, det var ju det jag läste. Det kanske inte har släppt ännu nu till Android eller? det ska, jag, jag, tyckte, jag var inne på hemsidan och tyckte att det är nu, även för en dag, liksom att det stod. Men eh, får väl kolla vidare på det? Ja, precis. Ja, Fast jag ser ju också att det står att det är släppt för Android. Gud, vad märkligt. Nå ja, nog om det. Har du spelat det. någonting annat spännande? Eh, jag har spelat en massa. Jag, jag hade ju med mig en laptop också som. Eh, jag spelade diverse lite äldre spel på. Den grafikklippet som sitter i den här eh, laptopen är inte världens bästa. Så att jag brukar passa på att spela eh, lite äldre spel på den. Eh, bland annat så har jag en sommartradition att jag alltid spelar såna här gamla isometriska strategispel. Från 90 talet gärna Sierra-spel. Eh, Cesar-serien och Pharaoh och såna där. Eh, med såna här riktigt, ja... Även när jag först köpte de här så var det redan då ett retrospel. Liksom. Men, men det är liksom så här, det här: att det är fastlåst i det symmetriska perspektivet och med sån här pixlig grafik och sådär. Det, det är himla skärmit. Alltså. Och jag är inte sån här: strategispelskontrast till vardags. Så där. Jag brukar tycka att det blir, börjar bli för jobbigt när det är 3D och man snurrar runt med kameran och det blir för liksom så här jobbigt men de spelen, av någon anledning, brukar jag spela om varje sommar och sådär. Så, där. så, att, jo, så att jag, visst har jag hunnit med att spela, men inte så mycket som jag hade velat. Jag hade ju roliga spel som väntade på mig hemma också som jag inte kunde spela för det var ju, de konsolerna var långt borta. Mm. Men vad har du spelat själv? Du hade ju gått och skaffat dig en riktig biffig telefon. Ja precis det har jag ju. Jag satte ju igång en slags insamling på Funded by Me där jag lovade en massa söta små virkade spelfigurer och så vidare <laughs> eh, i utbyte mot en donation till min Android-telefonfond och ja. eh, det gick jättebra. Jag är nu den stolta ägaren av en Samsung Galaxy S2. Yes, och jag är för övrigt sjukt nöjd med den För jag har ju å andra sidan inget att jämföra med Jag har ju inte haft en smartphone innan Så för all I know så skulle den kunna vara fullständigt skit Men det ett... jämförelse med vad jag hade innan är en helt fantastisk Nej, jag har hört att den är bra Men jag har ju en hel del spelande och catch up on kan man ju säga Ja, äh... vad kunde du spela på din gamla telefon? Var det typ Tetris och Ja, typ på och... Snake. <laughs> snake, <ja. laughs> oh, snake, hade jag till och med på min gamla Nokia på 90-talet. Ja, ändå, ja men precis. Det var ju det som fanns. Mm. Fast det var riktigt coolt när det kom i alla fall. Ja, ojja. Oh <laughs> riktigt säga. jävla bad var det. Ja, precis. Nej, men så jag laddade ner, laddade ner några spel till att börja med. Och då mm. tog jag ju Game Dev Story. Som oh. typ alla spelade ja. ett tag. Mm. Ja, ojjjjj. Oh, det är ju helt, helt, helt fantastiskt. Ja, och beroendeframkallande. Ja det är helt sjukt. Alltså jag såg ju att alla spelade jättemycket men ja. jag förstod inte själv riktigt hur beroende framkallande de det var. Men jag älskar ju managementspel och det är ju precis ah, vad det här är. Ja. Mm. Ja, man är ju alltså för de som inte har hört talas om spelet så man är spelutvecklare och ska släppa massa spel och ja. Punkt. Ja, har <laughs> till. Ja, konsoler också. Ja, det ja. har inte jag kommit än faktiskt. Nej, jag, ja. jag kan teoretiskt sett, men jag har ingen uh, hardware uh, vad var det, hardware developer. Nej, Nej just det. Hur ja. som helst så det är fantastiskt. Det är, jag tycker att. Det är otroligt gulligt. Det är väldigt, väldigt enkel grafik. Men jag hörde att spelet hade från början kommit till PC för typ 15 år sedan eller något sånt där. Yes. Så det är inte så himla nytt som man skulle kunna tro. Men det är skitbra. Och det gör sig väldigt, väldigt bra också i bärbart format tycker jag. Så det, det känns helt naturligt att spela. Och där kan man ju sitta hur länge som helst. Ja, det är det som är problemet alltså, ja. det, Jag vet inte hur många som har sagt Att, att de har suttit och spelat tills batteriet Att ta slut i telefonen Och det är, det är ju liksom så där eh, Att batteritiden är ju inte så himla Kort nu för tiden heller så Nej, det, det, är... det är ju inte det Men jag lyckas ju också köra slut på batteriet En annan, en annan gång, men ja, ja. Och det kostar då 19 kronor, finns till både Android och iPhone. Jag vet ju inte vad det kostar på iPhone Market, men... Eller Nej, iPhone Market heter inte App Store heter det. Jag tror, jag tror sju spänt laser i det här landet ja. på iPhones ett tag, så att, ja. ja, jag tror det sänkte sig pris efter ett tag ja, faktiskt. Ja. Att, ja. Har ni lyckats få full pott på ett spel någon gång? Så att, Nej, ja, inte Nej. än. Men Nej. jag är fortfarande så pass fräsch på det här med... Alltså jag har mest testat så. gjort massa konstiga mixen För att se vad som går hem ja. Det är ju kul, ju, ninja-pusselspel Ja vad och... fint <laughs> mm. tyck det Tycker jag låter Jag har fått, jag har fått nästan full pott ah, Jag har det. fått ah. så att det bara var en som hade under tio oh. Oh. Så... Vad var det för någon kombination då? Oh. Ja, precis. Jag minns inte <laughs> Jag tror det kan ha varit motion popstar Motion pop. -star, kanske. Oh. Mm. Ja, fast det kan ha varit ninja-adventure. Alltså. Ja, det låter ju som en bra kombination ja, alltså ja, det är ju logiskt. Det är ju så här, de, de här jätteknasiga kombinationerna som är roliga när man helt plötsligt tittar och här Eh, train Romance <laughs> Action <laughs> Romance, den kategorin har inte jag fått Nej, jag vet inte. Shit jag måste fortsätta träna det mina finns, Det finns ju mycket som helst yes. Att låsa upp i det där Och det ja. finns en jäkla massa vad heter det, Utvecklare också som man kan stötta på Som vill ha jättehög glöm Och sen vissa sig mm. att de bara är fake ja. eh, Och så är Så att eh, ja Ja men det är jättekul och det är ju lite roliga finna namn på alla dessa personer man kan anställa också. Nej. Det är någon popstjärna som jag brukar låta göra mina ljudspår. Eh, vad är det hon heter? Milk Pudinski. <laughs> <Ja. laughs> Say what? <laughs> ja Nej jag vet inte. Mycket, ja, mycket det. har ju kommit ja. flera i um, ett av samma utvecklare Ja, precis. Det mm. finns ju Hot spring Story bland mm. annat, vet jag. Ja. Eh, sen var det något till, jag minns inte det vad har Det kommit var det med det alldeles nyss som var. Vad var det? Att man skulle bygga upp en skola. Jaha, ja. Eller någonting de, de kör väl samma koncept och så är det olika saker man ska bygga upp. Typ. Mm. Det är, är samma jag... spel fast med olika skin kan Jag gillar det alltså, Jag ja. har inte ens provat det där hot spring Så att det lät inte lika roligt Och det fick mm. inte så bra kritik heller, så. Mm. Men, mm. Företaget som har utvecklat de här Heter i alla fall Kairosoft yes. De har en jättesöt liten logga Som heter Kairobot <laughs> mm. Mycket, mycket gullig En liten robot som man kan hyra som maskot När man ska åka på spelmässor I Game ja, Dev Story Just det, oh. det är en guest star Som ja. man kan hyra, mycket bra <laughs> mycket bra. Sen så har jag spelat Cut the Rope. Oh, mm. Yes, det long, har long, ju funnits long. till iPhone ganska länge. Ja. Det kom ju inte till Android förrän i slutet på juni. Nej, så... så sent ändå. Ja, precis. Det känns att... som, det som ett riktigt populärt spel som borde ha kommit Precis, på så, ja. det är jättekonstigt att det dröjde så himla länge. Men det betyder mm. ju att jag faktiskt fick spela ett ganska fräscht spel. Mm, ja. Så det var ju inte så dumt <laughs> Nej men det, det var ju Fantastiskt, jag förstår precis varför Kjellin på Radio Gamer har varit så himla Obsess <laughs> över det här det är, Och på alla tre stjärnor det är ja, det som är Jag har mm. typ tre banor I hela spelet som jag inte har tre stjärnor på Och de driver mig Till vansinne Mm. Snart så, snart kommer snart så, precis. Men... Jag ska bara sitta och rage spela några timmar Men jag tycker det är alldeles roligt Att höra den här om någon säger Åh, när han är inte får ja. Ja. Han ser så ledsen ut och han är så jävla söt <laughs> det, <är jättesöt>. ja. <laughs> Nej, men det var jättebra Det är så himla kluriga pussel Och jag gillar mm. verkligen att de olika Värdarna De olika lådorna mm. eh, Att de har en ny Grej att lägga till i pusslet Eh, har ni spelat Cat Rope BG2? Mm. mm. Vilka är era favoritlådor? Oh, min sen Jag gör gud, alltså jag spelar det här typ när det kom till alltså när det kom det till iPhone egentligen? Ah, Nej, det är Nej, <laughs> jag, jag har det inte färskt i minnet. Nej, jag har inte faktiskt. precis. Jag har inte heller färskt i minnet. Jag shit, alltså sist jag spelade så var det väl då när det kom någon såna holiday varianter utan. Alltså, då, är din då, Sanna? Jag skulle nog vilja säga att det är den där man ändrar på gravitationen. Mm. Det var jättekul. Alltså, det kan ju finnas lyssnare som inte har spelat Caterpillar så vi kanske ska beskriva Aj. lite grann vad det är. Ja! Det är alltså... <laughs> Kom på det precis nu att vi vet ju, men det är ju inte säkert yes. att alla andra vet. Ja. Nej, men Caterpillar är ju ett pusselspel. Pyssel. Pussel nu eh, pussel. Pussel. Eh, Story är väl typ den att det dyker upp en låda på din, eh, i din trapp. Och så står det att man ska mata djuret med godis. Mm. Eh, och då så när man kommer till den första banan där, då sitter det där lilla söta monstret och väntar på godis. Och du ska på något sätt navigera fram en godis som hänger från ett snöre till denna lilla varelse. Och det här kan man göra på väldigt många olika sätt. Man kan eh, kapa snören och sätta dem i sving och... ja. Det är lite fysikpussel, kan man ju Precis, säga. så och grejen är den här godisen ska svinga sig in i stjärnor som ligger utspridda på banan också. Precis. Så man tar de här stjärnorna och inte ja. bara tar ett snabbaste vägen in i Omnomnoms mun. Mm. Så. Och han heter Omnomnom, ska ja. jag tillägga bara till våra <laughs> lyssnare. Det inte, det, och det är ju det mest fantastiska av allt. Han heter Omnomnom. Ja. Så himla söt. Ja. Nej, alltså man klarar ju banorna även om man skippar de här stjärnorna. Men man vill ju ha... Stjärnor. Ja. Mm, helt enkelt. Var, varje bana har ju tre stjärnor. Ligger, det är det. Ja, utmaningen, ja. Precis, där ligger den. Men ja, hur många banor var det i originalutförande? så att säga Jag vet att i iPhone har det ju kommit en massa olika expansioner, så att säga, nya banor och sådär. Mm. Jag har ju bara liksom grundversionen. Nu minns inte jag hur många olika banor... Alltså, det, det är ungefär som det är i Angry Birds, för de som har spelat det, att det finns en... En värld med flera banor Och när man är klar med den ska man vidare till nästa värld Fast här är det ju olika liksom, giftboxes Eller vad man ska säga Ja just det. Jag, jag sitter här och bläddrar på min iPhone Men jag hade inte kvar Originalspelet, jag har väl tagit bort det För att få plats med något annat Jag har bara den här holiday kvar Och det är ju bara en begränsad upplaga eh, Ska vi se hur många banor det fanns där då Ding dong, nu kommer lådan Ska vi se Loading Ja, det är väl ett dussintal banor i alla fall, som sagt, i den här begränsade varianten. Så att, ja. Men samma det, det, ja. det är mycket kul för pengarna. Det måste jag ju verkligen säga, spelet kostar sju kronor på Android Market. Jag misstänker att det kostar något liknande på iPhone, va? Ja, ja som sagt, jag gissar det. det. Ja. <laughs> Ja, mycket, mycket värde för pengarna i alla fall. Jag, jag hade skitkul med det och jag ser verkligen fram emot att spela fler banor. Om det nu finns några till Android ännu, jag vet inte. Det kom väl precis en update för iPhone har jag för mig. Ehm, för det hörde jag Kjellin nämna i senaste video mm. Gamer, att, att det hade kommit något nytt. Precis. En ny låda. Så ja. att, ja, det byggs på det där och det är kul. Ja, det är fantastiskt iPhone. kul, ja. Mm. Verkligen. Eh, sen så eh, har jag återupplevt en gammal favorit, kan man ju säga. Robot unicorn attack. Yeah! Oj, oj, oj, Always I wanna be, be with with you. You and ja. ja, precis. Man Och det här igen. spelet, är, man blir ju det. Och egentligen så spelet har ju inte någon direkt eh, ja, poäng, eller jag på säga. Nej. Alltså, eller ja. Det är en fin låt Nej men eh, man spelar en robot enhörning Och man ska bara hoppa över hinder Och sprinta genom stjärnor Och samla poäng Och försöka överleva så länge som möjligt Men det finns ju liksom inget mål och slut På spelet vilket innebär att man kan spela det I all evighet bara för att mm. försöka bräcka Sin tidiga, tidigare highscore mm. eh, Och ja det kan man ju göra i all evighet. Och sen sitter låten i huvudet för all evighet. Och det är alltså Erasers fantastiska låt Always som är underbar och den hade nog varit bortglömd av världen om det inte hade varit för Robot Unicorn Attack som dök upp som ett flashspel på Adult Swims hemsida här om året. Och det var ju verkligen en epidemi. Alla spelade Robot Unicorn Attack ett tag och sen ja. dök det ju självklart upp till smartphones också. Precis. Och det var ju liksom så här det, det gick ju en trend just då just med unicorns och så var det, det där med jag vill minnas att det var i samband med Double Rainbow att det var liksom ja. här, att, att hela den grejen med, jär, med, med regnbågar och stjärnor och mm. sådana liksom det här ibergulliga kom tillbaka på något sätt Ja, precis, så var det ju så att det sen, där, Ja, så där sprang alla omkring och nynnade på den här låten ett tag Ja, och sen så kom det ju en massa alternativa versioner på det här också Visst kom det väl någon så här heavy metal unicorn-fri ja, också? Herregud. Ja, men precis Ja, herregud. det är ju sådär, det kommer ju alltid parodier på någonting ja, som blir ja, populärt visst det gör det och så ju det en massa fjantiga versioner och sådär men, Ja, jo Nej, men så, det här var fint och det blev ju en min mammas favoriter Jag var ju som sagt på semester med mina föräldrar i en vecka i Finland mm. Och eh, hon gick ju omkring och nynnade på den där låten <laughs> till sist också <laughs> Det var så fint det var, Nej Det var vackert, jag tycker absolut att det var värt sina sju kronor det också För jag kommer ju sitta och nöta mina highscores när jag åker tåg och så vidare Framöver ett tag känner jag Mm. Det finns det både till Android och till iPhone också? Eller? Jag är lite osäker på om det finns till ah. iPhone, men det borde du mm. göra tycker det jag. Borde det borde jag. göra, jag har inte kollat. Men... Nej, jag, jag kolla upp det sen helt enkelt. Det är ju spännande. Men jag precis. tänker fråga, liksom, hur, hur är kontrollen egentligen på det? Är det en enda stor knapp som man trycker på Nej, att hoppa? Nej, det, det är två stycken knappar. Jag, jag har förresten precis kollat här och det finns eh, att eh, köpa till iPhone också. Ah. Mm. Mm. Okay. Fantastiskt, jag ser att det finns här via iTunes, Yes, jo då, det, det mm. finns Och det kostar det inte särskilt mycket Nu ska vi se, 0,99 doll dollar står det här Så det blir ju typ en 10-7 kronor ja. Om det är 0,99 Ja, då blir det 7 ja. Hemma. Kronor, mm. ja. Mm, precis, exakt så mm. Nej men kontrollerna känns Otroligt eh, logiska faktiskt. Man har två stycken knappar nere I varsitt hörn på skärmen mm. Och den ena hoppar man med Och den andra dashar man med så. Kunde man inte skjuta också, eller minns jag fel? Eller? Nej, det minst du fel Eller man eh. dashar igenom stjärnor eller hinder eller vad det är för Precis, och de enda hindren som finns Är ju stjärnorna, mm. alternativt väggar Och de kommer man ju inte igenom de kraschar man in i istället. Ja. Nej, det får... Äh, ja. Köp, säger jag. <laughs> köp, säger jag. Och det är egentligen nog det jag har hunnit med att spela. För att så fort jag fick den där telefonen i mina händer så släppte jag ju allt annat. <laughs> det är allt jag har gjort. Men däremot så har jag ju äh, spelat äh, New Vegas ganska mycket fram tills ett par veckor, för ett par veckor sedan. mm -hmm där är jag uppe i sista 180 timmar. Oof. <laughs> bara <laughs> bara <laughs> men, men jag, jag är inte klar än. <laughs> för att för inte bara för New, New Vegas delen utan för hela. Eller? För hela. Nej, men hur menar du? New Vegas är det är ett standalone spel. Jaha, är det? Sorry. Ja. Jag, är, jag trodde det <laughs> var en expansion. Nej, nej, nej, det är ett standalone spel. Ja. Och det är Bra mycket bättre än Fallout 3. Jag är ju gammal Fallout-nörd. Jag brukade ju spela Fallout 2 när det kom. Jag var ettan också naturligtvis, men det är tvåan som verkligen har fastnat mest i mitt hjärta. Mm. Fallout 3 kändes aldrig riktigt som ett Fallout-spel. Medan i Fallout New Vegas så känns det som att man har kommit tillbaka lite grann till känslan av Fallout-universumet. Mm. Eh, ja... Ja för det är väl många som säger det om man ska jämföra Fallout 3 och New Vegas, alltså om du ska spela det för första gången något utav dem så är det många som säger New Vegas och jag förstår som eller? Absolut, det, det håller jag med om helt klart, jag tycker att det är mycket mycket mer, det är roligare och det är bättre och det är min, mindre buggar i också för den delen, mm. Mm. så det får stort tummen upp av mig som gammalt Fallout-fan. Men det är ganska mm. många som å andra sidan inte har spelat Fallout tidigare som började med trean, som inte mm. är förtjusta i Fallout New Vegas. Ja, men det är väl ganska logiskt. Om man precis. har förväntningar på någonting sedan innan och sen så blir det någonting annat, då blir det ju så. Medan de som kommer in med, med, med färska ögon, så att säga, de ser någonting annat. Mm, så, precis. Det är så. Jaha, shit, det här hade jag totalt missat. att det var. Jag trodde det var en expansion till trean ämen. Sån sån kallar jag. Ja, precis. Nej nej, ingen expansion. Standalone spel och det ska du spela tills nästa gång vi spelar in. Ja. Men herregud det kommer ju ta med en månad. <laughs> alltså man måste inte lägga ner flera hundra timmar alltså main storyn är man rätt så snabbt klar med om man vill mm. men det, det är svårt så... att hålla sig alltså när det är sådana stora spel det är så mm. svårt att hålla sig till main story alltså när du får så mycket olika quest överallt så vill du liksom hjälpa alla att ja. göra quest så att ja. det är farligt att börja på sådana här spel ja för att och det är, <laughs> precis, det är precis därför jag har så dålig koll jag, jag vill utforska vart enda hörn mm. jag är ju RPD-fan ja. men har aldrig riktigt fallit så där riktigt pladass för fallout -serien. jag spelade ettan och tvåan och tyckte väl att de mest var intressanta rent estetiskt och den här musiken och hela stämningen mm. det tyckte jag om, men jag tyckte inte särskilt mycket om spelsystemet så att jag, jag har bara skrapat lite på ytan på trean och tyckte väl ja men okej, kanske någon gång så där men det har jag inte tid med nu för jag vet att jag skulle plöja ner lika många timmar som du, Sanna, liksom på att utforska varenda lilla hörn göra varenda sidequest quest. Du får spara det till någon sån här lång semester när du kan sätta dig och bara mysa. Ja, jo men precis. Det är, eller, eller någonting annat. Jag vet inte vad som skulle behöva ske för att jag ska hitta den tiden. Men ja, nej, men precis. Det låter, det låter spännande. Då, då tycker jag att vi tar en till liten musikpaus innan vi går vidare och pratar om ett spel som vi alla har spelat, nämligen Shadows of the Damned. Yeah. Dose of the Damned. Eh, nu är det ett tag sedan jag spelade det eftersom jag var på semester i Finland en vecka. Emily, har du spelat det väldigt nyligen? Ja, det var väl precis när det släppte. Eller nej, någon vecka efter det släppte. Vad kan det vara nu? Ja, men det är väl en två veckor sedan kanske, någonting, som jag spelade. Då var det ungefär samtidigt som jag spelade det också. Kan nog vara, ja. ja, ja kan nog vara, precis. Så, kan nog vara Ja, vad ska man säga om Shadows of the Det Är det någon som känner sig liksom manad och, och försöker beskriva? Ja, ja, jag känner mig jättemanad att, att säga en sak innan vi ens börjar diskutera det ja. och det är ju det här med jag skrev en liten bloggpost på Pixel Viking mm. om det här just mm. att, att det är ganska så avgörande tycker jag i alla fall för hur man uppfattar det här spelet ja. om man känner till bakgrunden och vilka människor som har varit inblandade i mm. att skapa det här spelet Um, för det är nämligen så här att om man bara ser till, um, ser på det lite flyktigt där, så är det lite utan pitan, så Precis, mm. så är det, ja du spelar eh, Garcia Hotspur Och det är killen som har allt, han har en tuff motorcykel, <laughs> han har en lila läderjacka med glitter på Och en het flickvän som blir kidnappad ner till helvetet av en demon, hallå klyscha um, mm. Och nu ska han rädda henne och det här är så fruktansvärt eh, klyschigt och det är fullt av penishumor, pubertal, grabbig humor eh, och det är liksom som en who's who av, av de här klyschorna som vi har känt eh, i spelvärlden sedan 80-talet. Mm. Um, och hade man då vet man inte om att det här spelet är gjort av människor som har ägnat sina liv åt att skapa spel som är innovativa och allting förutom kliché. Då, då hade man nog faktiskt tyvärr inte uppfattat att det här är meningen att vara en form av par parodi eller samhällskommentar, upplever jag det som. Um, vi har till exempel... Den viktigaste av alla människorna här som är inblandade är Diggo Chisuda. Nu vet jag inte om jag uttalar hans namn rätt. Um, han är, jag har beskrivit honom som lite grann av spelvärldens Joss Sweden. Han gör alltid det oväntade. Han har liksom lite offbeat humor. Um, och till exempel i hans genombrottsspel Killer 7 så ser vi något så ovanligt som en 60-årig rullstolsbunden uh, lönmördare. Det ser man inte riktigt varje dag och det är liksom definitivt inte det här vanliga som vi brukar se, det vill säga en iberbiffig machohjälte som Garcia Hotspur är. Och med, med, med hans bakgrund så, så blir man tvungen att fundera lite grann på, men hur har de tänkt sig det här spelet egentligen? Är det verkligen bara det som vi ser på ytan eller är det en baktanke? Och ja, vad, vad tyckte ni? Vad, vad var er första uppfattning om det här spelet? När ni började spela? Alltså man, man hade ju löst mycket både för- och nackdelar om just det här med humorn. Alltså den är ju väldigt uppmärksammad allt detta. Mm. Så jag gick in med inställningen att ja, vi får se vad jag tycker. Och, alltså jag får en väldigt lättsam alltså, känsla när jag spelar detta. Mm, det... Jag känner inte att jag oh, blir jätteoffended och uh, sådär. Eh, sen kan det väl gå överstyr ibland när man springer över naken i brud typ och ja det kan väl bli lite överdrivet ibland men som sagt det som säger man måste ju ha åtanke att det ändå är alltså verkligen parodi har man det alltså i bakhuvud hela tiden mm. då ser man hur löjligt det är och det är väl den känslan de vill få fram liksom jag tycker att de får fram den känslan rätt så bra jag, mm. jag upplever nog för att jag också känner till lite grann historien bakom och sådär men men jag upplever ändå när jag spelar att det känns mer som en överdrift eh, på ett ironiskt, parodiskt sätt. Mm. Jag tog det inte som liksom allvar. Det är ju inte som typ Duke Nukem som bara är Nej, men precis. Utan här det gjorde de det också. snyggt. Ja. Exakt, för det tänkte jag också på. Alltså jag såg typ en kvart på det. Och jag kände bara, för fan vad lite det rent ut sagt. Det var vidrigt tyckte jag faktiskt. Alltså det var verkligen på fel sätt. Det var inte roligt liksom. Och det kände man, fick inte den känslan. Men med of the Damned de verkligen gjort det mer humoristiskt och lättsamt tycker jag. Så att... Ja, du har ju din, din sidekick där. Johnson. Mm. Johnson. Som ju naturligtvis lånar sig till en massa penisskämt. Men, men han... I och med att han håller upp till hela tiden på och pratar eh, massa skit medan man säger någonting och liksom så här är rolig så, så blir han välbalanserad tillsammans med Garcia Hotspur som är så himla allvarlig. Eh, mm. För han är ju straight guy till hans eh, sidekick då, eh, Johnson som är en kusin med Murray från eh, Monkey Island eller jag vet inte. Murray, den talande. Ja, precis. Allonsson. Precis. Man skulle kunna tro det. Ja. Ja. Eh, nu ska vi se. Eh, Johnson är ju en före detta demon. Alltså, Garcia Hotspur han är ju en demonjägare. Så det är väl på det viset de träffades. Jag har ju inte spelat färdigt spelet, så jag har ju inte helt och hållet eh, lärt mig allt om deras relationer och sådär. Är det någon av er som vet hur de träffades. Nej alltså det är, ju, det är Nej. också en del av poängen Till det här att vi får ju ett obefintligt Intro Det är liksom ja. ett par sekunder Din flickvän blir kidnappad efter henne ja. Och det är precis så som det har varit i alla tider Mario där prinsessa blir ja, bortröad, just... du får ingen backstory utan det bara, det är, bara är så, är så precis. <laughs> ja. sen så får du lite mer det som man får veta mer allt eftersom spelet går det är ju relationen som Garcia har till sin bortrövade flickvän mm. det tycker jag är jag väldigt fram... väldigt bra, mm. väldigt intressant mm. alltså, det är mm. mycket det som driver mig framåt för att jag blir mer och mer nyfiken på hur eh... Stör deras relation egentligen här? <laughs> Jag vill säga, han hittade henne i en sopcontainer. Det var väl liksom ja, ganska mycket. Hon typ pratar inte på flera dagar. och <laughs> ja. ja. Nej men sen måste du nämna alltså gameplayet alltså, Det är så jäkla skönt alltså, Med kontrollen ja. och byta vapen Johnson han är ju ditt, alla dina vapen så att ja. säga. Eller alla dina tre vapen Plus att du kan slå med staven ja. då. Som omförvandlas till shotgun Och äh, så vidare Så att det, det tycker jag funkar skitbra Med kameran och, äh, jag, jag tycker det är väldigt trivsamt att spela alltså. mm. Och det är det som också gör att Jag fortsätter att spela spelet liksom. Ja hade här, det inte ja. varit för det så hade det ju Inte varit så skoj Nej, precis. Nej. Alltså, jag har ju väldigt svårt för actionspel i allmänhet För jag blir så sjukt jävla lätt stressad Men kontrollerna <laughs> känns så väldigt intuitiva Så att det, det går rätt så bra ändå ja, Jag tycker är jag. Att de är Ja, alltså, De är lagom tycker jag ja, Det introduceras mm. ju hela tiden nya saker naturligtvis, Allt eftersom Monstren blir svårare och sådär också så. mm. Men det är en lagom takt helt enkelt Så att det funkar tycker jag det är ganska bra balans på de vapnen man har också. Alltså alla fyller mm. sin funktion och är väldigt användbara på sina ställen. Så. Mm. Ja, det behövs inte mer känns som. Det räcker med de tre. liksom. Mm. Men jag måste säga att, att när jag såg trailers av det här då trodde mm. jag att det skulle vara ännu mer skruvat än vad det är nästan som ja. som, um, som Deadly Premonition då, som vi nämnde tidigare mm, liksom att det mm, skulle mm. vara flera sådana här what the fuck-ögonblick ja. uh, och visst är det skruvat men, men i jämförelse med mycket annat till exempel en sån här skruvad grej det är att man, man stöter på en snigel som man skjuter på med en lightshot Som man kallar det för Och då lyser den här smygen yes. upp och, och går iväg och är som en ficklampa för dig Just det. Oh, den var rätt ja. mysig den, ja. jag om. den är mysig alltså, jag, alltså, det, det är Den så... musiken som spelas så Ja, så... himla bra <laughs> <laughs> Jag älskar den alltså. ja, Men det, det skulle ju kunna vara mycket mer Alltså det är mm. inte så mycket mer Skruvat eller ja, det blir det ju. Men, men det, det är liksom på en rimlig nivå ändå så att säga. Mm, jo, jag så så att jag det, hade ja. nästan tyckt att de kunde ha, ha gjort det ännu märkligt. Lite mer ja. ja. märkligt. Mm. Ja, fast på andra sidan, sen har vi ju den här, det är ju en boss där som rider runt på en häst. Och man måste vänta tills hästen <laughs> skiter mörker mm. innan man kan skjuta på dem Ja. Så, ja, det, det, är, och det, och det, är, det är, är ganska vanlig Ja, men studerat. precis. Det är ganska skruvat. Det är rätt skönt. Ja. Ja. Sen var det väl någon fiende som pissade mörker också. Ja, just minnas, det ja. I en fontän. Mm. Mm. Det, är, det finns ju sina, sina ja. Nej, men, men ja. det, det är jätte, jätteroligt tycker jag. Jag tycker att de har gjort ändå med en viss, viss klass. Man fattar ironin tycker jag. Ja, fast det är där som jag tycker att de har... De har... Egentligen så är det inte så mycket fel på um, det här spelet, utan det är snarare att andra spel som det är meningen att man ska ta på allvar, de ligger för nära det här spelet. Mm. Och det, där blir ju då gränsdragningen lite suddig. För om vi tar till exempel saker som ligger någorlunda fräscht i minnet som, som um, Dante Ciferno eller det senaste Castlevania. Precis samma sak, din fru blir kidnappad ner till helvetet och du ska ranta efter och, och rädda henne. Eh, de i för sig innehöll ju inte den här humorn utan de tog ju sig själva på blodigt allvar Men eh, Säg någon annan titel då som hade ganska mycket Penishumor och sånt där som Bulletstorm Det var ju också inte meningen att man skulle Ta det på allvar men det finns fortfarande Folk då som har problem med det här Och tycker mm. att det är jobbigt och det har jag mm. All förståelse för liksom Så att eh... jo, men Allt är ju en tolkningsfråga mm. alltså hur du personligen Tolkar det och gillar du det inte så Nej, Nej, då, gör Nej du inte precis, det då hoppar enkel. man över det Ja Lite så, och det tror jag är med det här spelet Att antingen gillar du det Eller så uh, gillar du inte på Mycket på grund av detta Med humor och ja, så vidare ja. ja, gillar man inte penisskämt Så är det kanske inte spelet för dig <laughs> <helt enkelt. Nej. laughs> det, är, det är väl typ grundläggande Ja, gröbbiga våldsorger Liksom med mycket blod och, Nej men eh, som sagt, så, som vi sa tidigare, det här med, med kontrollen, att de känns så pass roliga. För det är lite grann det som, ja. som Goichi Suda har, har misslyckats med sina tidigare spel. De har fått lite kritik för att de är kanske inte så eh, riktigt bra just på den punkten. Mm. Eh, men där har han fått hjälp av Shinji Mikami som står bakom Resident Evil och mm. Devil mm. May Cry och Vanquish. Där är det nog hans finger med i spelet som har gjort att, att det här är så pass roligt att spela ändå. Och du pratar jag inte om skämten utan just liksom att gameplay. Är så ja, det. själva gameplay. Ja. Liksom, för att, att de här bossarna är ju helt fantastiskt roliga. Liksom. Även om det är väldigt tydligt ofta hur man ska göra för att komma vidare. Det är oftast mm. något litet, vad ska man säga, enkelt pusselelement. Att ja. du ska in och ut ur mörker och lite sådär. Ja. Och det finns stora röda knappar som är väldigt. Syntydliga uh, uh. att det här ska du skjuta på så är det. Ändå... Jo, det blir ju aldrig svårt alltså, på det sättet. Nej, så nej, du nej. Så... Jag hade problem redan på första bossen. Det var så här, okej, okay, han har en jättestor röd knapp på ryggen. Så jag mm. sprang runt och runt och runt oh! för att skjuta på den där knappen <laughs> och tänkte liksom, ja men det handlar om timing och så här. Jag trodde oh! jag trodde att det var svårare än vad det var. Uh, det visade uh. sig det här kan vi ju säga eftersom det är så tidigt i spelet. Det visar sig att om du skjuter honom med en speciell form av ammunition, en sån här lightshot, då så vänder han sig om och står mm. lite så här och vinglar ett tag. Då kan du skjuta mm. honom och då går du på liksom en minut och besegra honom. Men så som jag gjorde, då höll jag på en kvart och sprang runt och runt och runt <laughs> runt för att försöka liksom tajma in köttet på hans rygg där. Men så tyckte jag också att det var härligt att se ett spel med liksom riktigt stora feta bossar igen här mm för Det tycker jag inte heller man ibland ser såhär jättemycket av nu för Nej, tiden. Nej, utan... ett bossfighter överhuvudtaget är ju bristvara. Nej, det är alltid bara en sista bossen. Liksom. Jag gillar när det kommer liksom uppdelat och blir flera ja. bossar hela vägen. Ja, faktiskt. jag gillar att det är uppdelat så... som kapitel. Ja, För då precis. kan man också det... eh, enkelt avsluta och inte liksom känna så här pressen på sig. Ehm, jag måste fortsätta jag måste fortsätta liksom så här komma till något vettigt ställe att avsluta på. Så jag, jag uppskattar ja. kapitelupplägget faktiskt. Yep. Japp, jag håller med. Mm. Och sen lite längre in i spelet, nu vill jag vara väldigt försiktig att inte spoila, men det kommer mm. rätt så mycket blinkningar åt skräckfilmsfansen också. Det kommer bland annat mm, i, mitt in i spelet, kapitel, eh, någonstans i mitten där kapitel 3 så finns det ett kapitel som heter As Evil as Dead, till exempel. Ja, vad kan det vara? Referens till <laughs> Samrami och, och uh, Evil Dead-serien och sådär. Det finns till och med scener som är direkt plankade ifrån uh, Evil Dead. Så att, uh, ja, det är faktiskt roligt för, för skräckfilmsfans att det finns sådana där referenser. Absolut. Sen tycker jag att vi kan ägna en liten, liten stund åt att prata om vilket fantastiskt jävla ljud det är i det här ja. spelet. Det är först och främst sjukt, sjukt bra musik och sen så låter allting så jävla mm. mysigt. Jag gillar yeah. hans lilla läderjacka låter ju när han går. Och, ja. Ja. Det ja, känns det. så här... himla bra. Ja, och jag älskar det här när man har dött eller när man laddar spelet så är det en ja. liten tecknade gubbe då med den här lilla läderjackan ja. som, som antingen reser på sig då efter att han har dött eller som när man bara laddar spelet så, så, så går han fram med sin, sin Johnson där mm, ja. eh, och den musiken också, ja den är helt fantastisk den är, den är så bra det är ju då liksom lite så här mexikansk Mexikansk influerat antar jag man kan säga Ja precis så tolkar jag det också Det är jättebra och överhuvudtaget så är det Stämningsfull musik genom hela spelet mm. Jag har glömt bort vad han heter nu Men det är ju faktiskt en berömd kompositör som står bakom eh, mm. huvudkompositionerna I det här spelet så att De har lagt ner mycket tid Och eftertanke och det är ju någonting som sagt då, Som man kanske tyvärr kan missa då Ifall man inte ägnar Någon större eftertanke mm. där. Ja. Sen tycker jag miljöerna är fantastiskt vackert designade också mm. Mm. Jag säga. Och det är så himla mysigt det är... Jättekonstig att säga att det är mysigt Med helvetet på vägar. Ja men precis. Nej, men helvetet är ett väldigt mysigt ställe i det här spelet tycker jag. Gulligt med små världshus och Ja och så den här, här gubben som man köper ammunition Ja den, och, Ja visst. man får återfå i sin hälsa genom att, att köpa sig tequila eller till och med sån här vad heter det här gröna Absint. Absint. Absint. Absint, ja ja <laughs> Och sånt där men det, det... Och där är det är riktigt skönt när man fyller på livet Att det går så snabbt ja. också, det, är det är bara klunk och så är det färdigt ja, Det är <laughs> ja. mm. uh -huh. ett ganska skönt spel Kan vi ju komma Ja men jag tycker uh -huh. det. det är ja, Riktigt trivsamt uh -huh. ja. Precis. Till och med för mig som inte gillar actionspel I allmänhet mm. måste jag säga mm. Men jag har ju den humorn å andra sidan <laughs> Så det funkar Ja men då går vi väl vidare Till dig, Emily Du mm. har rätt så bra koll på Någonting väldigt stort som hände i helgen Nämligen EVO Championship Series Ja, precis Evolution Championship Series Det är ju världens största fighting-turnering Som gick av stapeln nu i helgen Och det får man inte missa Men det som egentligen Som jag tittar mest på Det är ju Super Street Fighter 4 Och nu är det Arcade Edition som de kör då, Som är den senaste upp, uppdateringen i Street Fighter-serien. Eh, sen spelas även Tekken 6, Mortal Kombat, Marvel vs Capcom 3 och även Blast Blue. Mm. Eh, men det som är så kul såklart alltså att kika på livestreamen när de spelar. För det är ju otroligt duktiga spelare. Mm. Det är ju världens duktigaste. Mycket från Japan och mycket från USA såklart. Då. Inte Korea så mycket heller? En och annan, men... det är mer än kanske. Ja, det är nog faktiskt det. Någon korean alltså, är med så också. Mm. Som kommer högre upp om man tänker så. Men mest är det faktiskt amerikaner och japaner som placerar sig okay. högt upp. I Los Angeles, det ska jag väl också tillägga. Så att det är lite synd det där med tidszonen då. Så man missar ju otroligt mycket som händer under nätterna. Mm. Man kan väl kanske se dessa streams i efterhand också? Ja, ja, ja, självklart, ja. självklart. Sen var det lite kul att PlayStation Home livestreamade allting också. Mm. Så det var faktiskt riktigt bra gjort av dem. Så det funkade också om mm. jag inte höll på att hacka och ha sig? Jag tittade på via PC, ah. eller datorn ja, Så jag vet inte, jag testade aldrig det själv. Men det tror jag, jag har inte hört någon som har klagat i alla fall. Mm. Uh, nej, men sen, så nu spelades ju finalerna under uh, ja, tidig, tidig morgon. Så jag missade att se det live. Så att jag har faktiskt kvar att se det i efterhand. Uh, ja, men jag ska vet inte vem som, som vinner. <laughs> <laughs> nej, jag, jag vet vem som och så. Ja. Men Men det ska vara riktigt bra finalmatcher, ska det vara. Mm. Så att, ja, riktigt spännande. Tror jag vet inte, ni, ni har väl sett den här gamla klippet som finns när Daigo kör Third Strike, eh, The Beast. Känner igen det klippen när han parryar mot, mot Shan Li? Nej, nej, nej, ni får kolla på den, den är så jäkla mäktigt nej. alltså. Det är riktig turnering och, och han ligger i underläge och helt plötsligt bara han vänder när man gör en parry- det är att du trycker emot- alltså fram- samtidigt som någon slår ja. dig- vilket är otroligt svårt att tajma- för det är svårt att veta- när motståndaren ska, ska slå. Mm. Så att när då- hans motståndare lägger av- en, en super- alltså en sån där attack- ni vet när de fortsätter att slå- till tio typ slag it. i rad- Eh, då tajmar han och trycker mot Mot, mot, mot, mot, mot Liksom perfekt Och sen avslutar man att straffa då eh, Men super Ja ah, det är så grymt Det, ah, det, det går <laughs> gåshud, det <delux> alltså <laughs> Så det är bara att söka på Diego De Beast Så kommer ni hitta det, det är riktigt men... bra. Så han är ju självklart med och spelar Han vann ju förra året Joda. Ja Eh, vad heter, hur mycket, ni som spelar det där mycket? Ni har ju haft det mm. med återkommande turneringar varje, vad var det? Tisdag, mm. det tisdag kvällar är. har vi kört ja. lite så. Ja. Alltså, hur, yeah. hur mycket tips plockar ni upp från att se på sådana här saker? Är det inte, vad ska man säga, mycket av det känner ni ju till? Det är inte som att ni plockar upp, alltså aha, kan man göra så. Utan ni är ju på den nivån snarare liksom att, att äh, men det gäller bara att träna. Ja jo, men det är ju mycket träning, alltså sen, men man ser mycket häftiga grejer ändå alltså får jag säga, mm. sen beror det väl på hur mycket du sitter och kollar på Youtube uh, för övrigt, för det finns ju otroligt mycket videos ute, ja. men man blir faktiskt chockad över, oj kan man göra så, <laughs> så att uh, ah, gud, jag, önskar, jag önskar att jag var bättre på, på fighting spel än vad jag är, men det, det gäller ju att träna ja. alltså. Så det var ju med, några tjejer var ju med Det är inte så många, tyvärr Men ett par i alla fall Som placerar sig ganska så, så högt ja, Trevligt, så det, det är kul Ja, ja mm. precis Alltså hur, är det här kom, Kommer Evo varje år? Ja precis, säga. det har hållit på sedan 2002 ah, har det okay. mm. Och har ja, växt För enda år, jag vet inte hur många deltagare Var med i år faktiskt, men det är Riktigt, riktigt många Så det är riktigt stor happening mm. Är det alltid i Los Angeles? Kan jag inte svara på tyvärr. Men det, det borde det väl vara kan jag tänka mig. Men det är alltid i USA om man säger så i alla fall. Så att, ja. mm. Är det en stor prispott för den som vinner? Mm, det är väl i alla fall Street Fighter som jag har mest koll återigen. Det är det som jag har tittat mm. på. Så är det väl 20 000 dollar tror jag att det var. Mm, Okej. Okay. Ja, det är ju det, är ju... Ja, det är ju ja, bra. <laughs> ja. Men sen får man ju tänka att det ligger bakom så otroligt mycket träningstimmar ja. Så om man slår ut det på den alltså, prispotten så är det inte så här jättemycket Nej. ändå. Liksom. Men det finns uh... ju många fler turneringar, precis som i Starcraft Ja, ja, ja självklart. Ja, ja, ja. Det förstår hela ja. tiden. Men sen att vinna Evo, alltså, det är ju World Championship. Alltså, det, är ju, mm. det, det är ju den titeln du vill åt. Så att det är ju stor prestige att vinna just, just det. Jag ja. Ja. Då ska vi se. Och för de som vill kolla på dessa livestreams i efterhand de finns fortfarande på hemsidan alltså kanske. Kan det vara så? Mm, mm, mm. Evo2k.com är hemsidan. Om jag har förstått det rätt. På mitt mm. lilla googlande här. Mm. Yes. Det var allt om Evo alltså. Då tycker jag att vi ja. går vidare på veckans fråga. Och då vill vi apropå Shadows of the Damned ställa frågan vilken spelklicha är du trött på? Är det en bra fråga tycker vi. Ja, men absolut. Det här är... Jag börjar ju sitta och tänka. <laughs> det blir trist hur vi formulerar våra svar så direkt. Ja, ja nej men exakt det här är... Eh, of the det, det smällde ju väldigt högt På, på klyschometen mm. liksom. Ja <laughs> Och det, det Hade det inte varit humoristiskt menat Så hade man ju blivit Så förbannad ärligt talat 2011 mm. håller vi fortfarande på med Sånt här usch äh. um, Så att um, ja nej men det, det är en rik pool det, det finns mycket Ja att det får man ju verkligen säga <laughs> Så att um, ja. Det tror jag inte är någon problem att, att Vaska fram lite klyschor där. Nej, precis. Men så vilka spelklyschor är ni trötta på? Ja, det, Vill nej, jag ju passa äh, på att äh, fråga er. Ja, nej men just den där med din fru, din tjej, din ja, bästa jävligt. bimbo. Tänk om, du, tänk om du skulle bara vända på det där. Det var så ja, jo, men precis som den här. Men finns, fanns det inte ett spel som var just det att, att prinsessan räddade rörmocken istället? Var det inte? Det kom någon spelare jag för mig som gick upp på det. <laughs> Kanske. Men det låter bekant. Det var nog ingenting som slog helt fantastiskt. Nej det gjorde det inte, <laughs> men <laughs> det var ju en rolig idé. <laughs> men Nej, men jag, jag tänkte lite på det med Shadow of the Om de faktiskt, nu vill de ju överdriva och ha de klyschorna som är. Men om de skulle vänt på det att det har varit en riktigt cool Dämon jagarbrud istället mm. som skulle rädda sin lite psykotiska <laughs> alltså, ska det, vara <laughs> det hade varit <laughs> nej alltså det, det ska ju vara en ganska så en, en tjej som man inte är, vad ska man säga, inte femkäpp utan snarare någon som ser lite späd utan den får rädda en och mm. istället ja, ja, jo, det jo, kanske absolut, skulle vara en intressant ja. twist på det hela sådär <laughs> för tuffa tjejer även om vi inte är så jättevårt skämda det finns en och en annan ju Äh, mm. men de är ju mm. ganska en de är i sig ja. så, att, nej. så antingen en helt vanlig jag tror det var någon annan podcast som tog upp det där med att när såg vi en mamma i ett spel vad hjälpte ja, vi har haft fäder men vi har inte haft mammor ja. så det skulle jag vilja se men närmast kommer vi väl i Heavenly Sword där hon ska rädda sin syster ja men utöver det kan jag inte komma på så många. Nej, precis. Nej, inte med mamma. Som du säger, fäder kan man ju komma på... Uh... Ja. Ethan. Ja, precis. Åh, oh, Ethan. Mitt hjärta Som är jättefin står i spelet Nyr. Där är också en pappa... Det har inte jag skrivit, äh, också, Nej, äh, också en pappa som ska rädda sin dotter. Ja. Vackert. Mm. Men sagt. jag tänker gärna när de bytte ut mamma där. Ja. ja, det kunde bli intressant då. Ja, faktiskt. Mm. Ja... Nej, men hör ni tjejer, det var väl allt för den här veckan då? Ja. Mm. Ja, så får våra lyssnare ha en fantastiskt trevlig sommar. Och ja, vi hörs nästa gång. Helt enkelt. Hej då! Hej hej! Hej då!